FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 20, VERSETUL 32 Și acum, fraților, vă încredințeze în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Fericită și sigură în credințare, mâna lui Dumnezeu este adăpostul cel mai puternic, pe care mintea omenească nu-l poate cuprinde îndeajuns. Încredințarea în mâna lui Dumnezeu este adevărată numai când este făcută și în mâna cuvântului lui Dumnezeu și în mâna Harului Său. Apostolul Pavel lucrase trei ani printre sufletele din Efes și le îndemnase cu lacrim zi și noapte. Dumnezeu binecuvântase lucrul Său așa încât mulți oameni au putut să găsească drumul spre Domnul Isus. Dar a venit vremea ca el, Pavel, să plece de la ei. Inima negreșită era mișcată adânc. Totuși nu i-a lăsat fără îndrumare, le-a arătat trei lucruri care să le călăuzească viața în viitor. Dumnezeu, cuvântul lui, harul lui. Orice copil al lui Dumnezeu, fie că e singur, fie că stă în legătură cu alții, găsește mare mângâiere în aceste trei cuvinte. Dumnezeu În dosul oricărei întâmplări din viața noastră stă la cârmă Dumnezeu. Noi îl cunoaștem ca o persoană vie, cu care stăm în legătură și cu care ne împărtășim gândurile. Când ne aflăm în încurcături și când ne apasă împrejurări și necazuri grele, atunci el ne poartă de grijă. Da, el se gândește fără încetare la noi și totdeauna e gata să ne vină în ajutor. S-ar putea întâmpla să ajungem vreodată să ni se ia tot ce avem pe acest pământ. Nu acesta este lucrul cel mai rău, să băgăm de seamă să nu pierdem pe Dumnezeu. Dacă îl avem pe el, putem să îndurăm liniștiți pierderea tuturor lucrurilor. Aceia care s-au hotărât pentru Dumnezeu și au trăit în legătură cu el, nu pot să mai viețuiască fără el. Dumnezeu este singura dezlegare adevărată a tuturor problemelor vieții și răspunsul cel mai îndreptățit la orice întrebare ce ne frământă. Când ne învinuiește și ne apasă trecutul cu vina și păcatele lui, să ne gândim că între noi și trecutul nostru stă Dumnezeu. Nu e aceasta o mare mângâiere? Mulți oameni sunt foarte trudiți din pricina lupte pe care sunt nevoiți să o ducă în vremea de față. Să nu uităm însă că și în vremea de față Dumnezeu e lângă noi clipă de clipă. El ne înconjoară de toate părțile și ne scoate biruitori din greutățile vieții. Dumnezeu e deasupra noastră și ne binecuvintează, Dumnezeu e sub noi și ne poartă pe brațele sale veșnice, pline de iubire și de îndurare. La stânga și la dreapta noastră e Dumnezeu, ne apără, înaintea noastră e Dumnezeu, ne conduce pe drumul cel drept, ca să nu ne rătăcim. În sfârșit, apoi a noastră e Dumnezeu, e sprijinul nostru, ca să nu șovăim, e întărirea noastră, ca să nu ne întoarcem înapoi. De câte ori am privit viitorul cu teamă și îngrijorare? Curaj! Să ne gândim că Dumnezeu se află între noi și viitorul nostru. Ce minunat să te știi înconjurat de Dumnezeu de toate părțile! Cuvântul Lui Prin cuvântul Lui Dumnezeu învățăm să cunoaștem pe Domnul cu mintea, ca apoi să-L punem la încercare în mersul nostru de fiecare zi. Cuvântul Lui ne dă lumină cu privire la noi înșine, el ne arată cum e într-adevăr inima noastră. Cine se conduce după cuvântul lui Dumnezeu, nici nu se va prețui prea mult ajungând la îngânfare, nici nu se va prețui prea puțin ajungând la descurajare. În cuvântul lui de asemenea găsim lumină cu privire la lumea din jurul nostru. Dumnezeu însă nu vorbește ca filozofii, ci vorbește prin fapte. Călăuziți de această vorbire limpede vom putea să judecăm cu chipzuință pe oamenii cu care avem de a face și astfel să nu cerem de la ei nici prea mult, nici prea puțin. Dacă zi de zi ne lăsăm conduși de cuvântul lui Dumnezeu, Domnul ne dă putința să privim toate lucrurile așa cum sunt și să nu ne înșelăm. Cuvântul lui ne învață cum să stăpânim vitejește orice împrejurare din viața noastră. Când trecem prin greutăți, să nu luptăm cu puterile noastre, căci vom fi înfrânți, ci să ne lăsăm stăpâniți de Dumnezeu și de cuvântul Lui și vom birui. Prin cuvântul Lui Dumnezeu învățăm să cunoaștem pe Domnul ca pe Dumnezeul iubirii. Iubirea cu care ne întâmpină Domnul nu e o iubire molatică, dulceagă, nu. Iubirea Lui e o iubire puternică, sfântă. Cuvântul Lui ajunge să fie puterea vieții noastre. Mulți oameni ca istoviți în lupta cu păcatele lor, sunt însuflețiți de dorințe bune și cu toate acestea merg dintr-o înfrângere în alta, astfel că ajung din ce în ce mai nenorociți. Ce minunat însă e să știm că cuvântul lui Dumnezeu ne face tari în lupta pe care o ducem împotriva păcatului. Citind cuvântul lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu coboară în sufletul nostru. Ceea ce n-am dobândit prin mulți ani de rugăciune și de religie, dobândim prin cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este taina celor care au învățat să slăvească pe Dumnezeu prin ființa lor. Ei s-au deprins să gândească așa cum a gândit Isus Hristos. Dumnezeu e izvorul puterii. El e bucuros să stea la noi când trecem de partea Lui. În El găsim tot ce avem nevoie, iar cuvântul Lui ne îndrumează în acest scop. De câte ori am fost cuprinși de neliniște, cuvântul Lui însă ne dă curaj și ne alungă teama, fiindcă ne încredințează că Dumnezeu însuși are grijă de noi. Numai primirea cuvântului Lui Dumnezeu ne schimbă viața. Harul Lui Harul ne dă putința să ne alipim de Dumnezeu. Noi toți, fără deosebire, avem nevoie de har ca să răzbatem prin această lume. În Harul Lui crește și ajunge la statura de plină omul nostru cel nou. E o mare mângâiere pentru noi să știm că ceea ce nu putem face noi poate să facă Harul Lui Dumnezeu. Îndată ce Harul începe să lucreze în cineva, omul nu poate să mai rămână nesimțitor față de Dumnezeu și de cuvântul adevărului său. Da, e lucru dovedit că Harul schimbă pe oameni. Dacă privim în urmă la calea pe care ne-a condus Dumnezeu până acum, trebuie să recunoaștem că totul a fost numai Har. Însă dacă înainte ne-ar fi vorbit cineva despre Har, nu i-am fi dat crezare deloc. Abia după ce privim înapoi, cunoaștem Harul. Ce nenorociți ne simțeam din pricina păcatelor. Vina ne apăsa așa de tare de parcă era gata să ne zdrobească. Și noi nu puteam să credem că este iertare și pentru noi. Tocmai atunci însă Harul a început să lucreze în inima noastră și îndată am căpătat încredințarea că Dumnezeu ne iartă și ne curățește și pe noi. Sunt unii credincioși care din pricina nevegherii au căzut în vreun păcat și din această pricină s-au răcit. În cele din urmă însă Harul începe să lucreze iarăși în sufletele lor și astfel ajung din nou destoinici pentru Dumnezeu. Avem nevoie de Har la fiecare pas din viața noastră. Harul ne este de ajuns pentru orice împrejurare grea. Să ne deprindem ca zilnic să luăm har peste har. În felul acesta vom avea o viață bogată și vom fi scutiți de atâtea amărăciuni și dureri. Aceste trei nume, Dumnezeu, Cuvântul Lui, Harul Lui, nu se pot despărți unul de altul. Apostolul Pavel știa bine lucrul acesta și de aceea ni le-a înfățișat ca stând în strânsă legătură unul cu altul și noi dacă vrem să trecem prin viață ca oameni binecuvântați să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, de cuvântul Lui și de harul Lui. Prin aceste trei nume putem trăi adevărata viață de mădulare în trupul Lui Hristos lucrând pentru propășirea împărăției Lui Dumnezeu și pregătindu-ne pentru întâlnirea cu Domnul Isus Hristos, mirele nostru, care va veni curând ca să ne ia la sine. Lui, Lui Dumnezeu din cer, De Lui de plin aprinsă din viul adevăr. Adevărul-i femelia, bucuria Și armonia peste tot, din dința lui țișmite, orice faptă e simțită și primită, și primită, este pânul o Versetul 33. N-am răvnit la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Fiecare om, când face un lucru, când spune o vorbă sau când ia o hotărâre, urmărește ceva, râvnește după ceva. Chiar dacă scopul urmărit este ascuns în fața oamenilor, în inima lui este limpede. A trăi pentru Domnul Isus Hristos, pentru înălțarea numelui și felului său și pentru propășirea Evangheliei sale, în vederea mântuirii sufletelor și aducerea lor în trupul lui Hristos, Biserica cea vie, este singurul scop al vieții adevăratului creștin. El face lucrul acesta fără alt gând, cum ar fi câștig mărșav, slavă de șartă sau plăcere intelectuală. Starea aceasta se păstrează numai printr-o stăruință necurmată în lepădarea de sine, în răstignirea firii vechi și în toate lucrurile poruncite de cuvântul noului legământ. Apostolul Pavel este o pildă desăvârșită în privința lepădării de sine și a predării totale în slujba Mântuitorului Isus Hristos. Cuvintele lui, n-am răvnit la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva, erau realități puternice pe care le trăia din plin tot timpul. Când nu râvnești la împlinirea voii tale, râvnești la împlinirea voii lui Dumnezeu. Adevărata râvnă pentru Dumnezeu și pentru unica lui lucrare, lucrarea Harului, te izbăvește de celelalte răvne. Numai când râvna pentru casa Domnului te mănâncă, nu te mai mănâncă altă râvnă. Casa Domnului este numai una singură, trupul lui Hristos. Să nu confundăm râvna pentru propășirea unui cult religios cu râvna pentru trupul lui Hristos. Cine are Duhul lui Hristos, înțelege bine acest adevăr. Apostolul Pavel era dăruit cu totul Domnului Iisus, de aceea dăruia altora tot ce avea, timp, sănătate și muncă necurmată în vederea mântuirilor. Dăruiește cu adevărat numai cine se dăruiește. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Din credința fermă că ai o moștenire cerească vine adevărata libertate față de bani și față de slavă de șartă. Acest mare slujitor al lui Hristos, Pavel, era obișnuit să trăiască în lipsuri, numai Evanghelia lui Hristos să nu fie împiedicată. Protogenes, un pictor grec, pe când picta, se hrănea numai cu iarba lupului muiată în apă pentru a nu-și îngreuia spiritul în timpul lucrului. Cine umblă tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt va lucra plin de râvnă pe ogorul Evangheliei, mulțumindu-se cu ceea ce Dumnezeu îi dă pentru întreținerea trupului. Matei 6, cu 33 Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Noi de mărire, lui de nu i întreg iubire, de adevăr curat. adevărul temelia, curătia, bucuria și armonia peste tot. Din ființa lui tâșnită, orice faptă e simțită și Primită, și primită, pânul tava -o. Versetul 34. Singuri știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Viața noastră trăită pentru Domnul Isus Hristos și pentru trupul Lui trebuie să fie o realitate cunoscută de toți și de prieteni și de dușmani. Singuri știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Dacă putem să lucrăm cu mâinile acolo unde lucrarea Evangheliei nu a prins rădăcini puternice, e o necesitate, o datorie chiar din partea noastră ca lucrător pe ogorul Mântuitorului Isus Hristos, Scopul este propășirea Evangheliei, de aceea trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem și lucrarea cu mâinile. În felul acesta orice bănuială din partea oamenilor este dată la o parte. Apostolul Pavel, ca vas desăvârșit în mâna Domnului Isus, amintește prezbiterilor din Efes și prin ei tuturor fraților de acolo și de pretutindeni, de atunci și din toate timpurile, felul său de lucru, jertfa sa pe altarul mântuitorului său, ca un exemplu de dăruire pentru măreața cauză a Evangheliei în vederea mântuirii sufletelor și pentru slava lui Dumnezeu. El n-a răvnit la bunurile pământești, deși avea dreptul să fie întreținut de copiii lui duhovnicești, prin care ei au câștigat viața veșnică împreună cu bunurile nepieritoare. Nu s-a folosit de dreptul acesta pentru ca să nu dea niciun prilej deavolului. Acest mare om a înțeles limpede adevărul că Evanghelia nu se vestește cu plată, că a sluji în trupul lui Hristos nu este o meserie și a sluji de laudă slavei lui Dumnezeu nu este un izvor de câștig material. Apostolul Pavel în această vorbire de rămas bun lasă în urma lui totul în rânduială, pentru ca lucrarea Domnului să nu fie împiedicată cu nimic, ci să propășească și după plecarea lui. Un proverb japonez spune... Păsările când pleacă, își lasă cuiburile curate. Așa făcea Sfântul Pavel. El lăsa curat cuibul lucrării lui și mireasma plăcută a vieții sale trăită printre frați rămânea vie și puternică în mintea lor. Ce minunată lucrare a Domnului Iisus a fost Pavel. Lumina trăirii și lucrării lui strălucește până la noi și va străluci în veci. Nu-i dreapte inchinarea și dăm lui Dumnezeu, De mare așezarea, În adevăr mereu. adevărul temelia, Curătia, bucuria Și armonia peste tot, din ființa lui tișnită. orice faptă e simțită și trimită și trimită de stăpânul Savaor. Versetul 35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 În toate privințele înseamnă de jur în prejur, nicio parte slabă să nu se observe. Partea slabă este locul în care poate intra săgeata vrăjmașului. Suntem chemați să dăm nu numai cuvinte frumoase, ci și pildă frumoasă în trăirea noastră. Nu poți fi pilda adevărată pentru alții dacă nu ești plin de Duhul lui Dumnezeu. Atunci semănăm cu El când dăm ce avem mai scump pentru mântuirea altora. În privința aceasta El ni s-a dat pildă. V-am dat o pildă și v-am arătat. Ceea ce arăți, văd alții, și ceea ce văd, aceea învață. A vedea este părintele lui a ști. Lucrând astfel, ajutați pe cei slabi. Ajuți cu adevărat pe cei slabi când te dai pe tine însuți pentru împlinirea nevoilor lor. Cel care se iubește pe sine dincolo de hotarul așezat de Dumnezeu, crede că toți sunt obligați să-L asculte și să-L ajute. Egoismul este un rod din împărăția satanei. Cineva a predicat într-o duminică despre cer. Luni dimineața l-a întâlnit unul din cei mai bogați oameni ai locului și a zis Domnule, ai ținut ieri o predică frumoasă despre cer, dar nu ne-ai spus unde este cerul. Cel care predicase a răspuns Vă voi spune îndată În mansarda casei aceleia locuiește o văduvă săracă cu doi copii. Într-o odăiță sunt două paturi. Într-unul zace văduva aceea, în celălalt cei doi copii ai ei, toți sunt bolnavi. Soba e neîncălzită, fiindcă n-au lemne și n-au nici de mâncare. Sărăcia lor este cu adevărat lucie. Vă sfătuiesc dar să cumpărați lemne și de ale mâncării, să le trimiteți acolo sus, după aceea să vă duceți și dumneavoastră acolo la acea femeie sărmană și să-i spuneți Am adus aceste lucruri în numele Domnului și Mântuitorului nostru. Să luați apoi o Biblie, să citiți Psalmul 23 și să vă rugați împreună cu femeia aceea și cu copiii ei. Dacă atunci nu veți afla încă unde este cerul, vă voi plăti tot ce ați cheltuit. Sfatul a fost urmat, dar cel ce predicase n-a avut nevoie să plătească nimic din cheltuiala făcută. Și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus zice un proverb persan, când ochii văd și inima și aduce aminte. Să ne aducem aminte mereu de ceea ce ne-a spus Domnul, căci numai așa putem să trăim adevărata viață de răzcumpărațiai săi. Cuvintele pe care le spun cei ce sunt pe moarte sunt adesea prețioase și de aceea sunt păstrate cu grijă în sufletele care le-au auzit. Ele sunt cuvinte spuse din pragul veșniciei și au ceva din seriozitatea clipelor de pe urmă. Ele arată ori zădărnicia lucrurilor de pe pământ, ori desfacerea totală de cele de pe pământ, ori fiori de intrare în veșnicie, ori grijă deosebită pentru cei ce rămân în viață, ori bune dorințe și îndemnuri. Dar și Domnul Isus a rostit cuvinte când era pe cruce. Ele sunt păstrate de cei patru evangeliști și sunt în număr de șapte. Iată-le! Tată, iartă-i căci nu știu ce fac! Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Miesete! Femeie, iată fiul tău și ucenicului, iată mama ta. S-a sfârșit. Și ultimul, tată, în mâinile tale îmi încredințez duhul. Să cugetăm adânc la ele și să le păstrăm cu grijă în glas trăinimii noastre, trăind mereu în parfumul pe care îl răspândesc ele înăuntrul nostru. Să ne aducem aminte de toate cuvintele Domnului Isus, pentru că prin ele ne păstrăm viața cea nouă din el. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Cineva spunea, când te gândești ce înțeleg unii oameni prin fericire, e o adevărată fericire că fericirea nu există. Din fire suntem în întregime egoiști. Puterea omului vechi este de așa fel încât, chiar fiind părtași firii dumnezeiești, ne preocupăm în general mai mult să primim decât să dăm. Spunând cuvintele din versetul de mai sus, Domnul Iisus vrea să îndrepte această tendință firească în credincioșii săi. Fericirea de a da nu e cunoscută în lumea egoismului, lumea veacului de acum. Când dai, ești liber, când primești, te îndatorezi. Iată de ce e mai ferice să dai decât să primești. Libertatea este prima dovadă a fericirii. Fără libertate nu există fericire. Iubește plăcerea dulce de a face pe alții fericiți și de a-i ajuta pe cei nevoiași. Această plăcere este una din desfătările raiului. Ceea ce te poate ajuta să-ți uiți amărăciunile nu e vinul pe care îl bei, ci fericirea pe care o dai altora. Gheu te spunea, cum poți să te cunoști pe tine însuți, niciodată prin contemplare, ci prin acțiune. Încearcă să-ți faci datoria și vei afla îndată câte parale faci. De ce se înseninează cerul atât de frumos după o grea și fertilă ploaie? Ca să arate că e o mai mare bucurie de a da decât de a primi, spunea cineva. Adevărat scrie și Ioan Gură de Aur, lămurind versetul de mai sus. Nu sunt cuvinte ca să poată descrie plăcerea ce o simțim după ce să vârșim fapta bună, după cum nu se poate descrie neplăcerea după ce să vârșim fapta rea. Dacă vrei să te bucuri de desfătare, să nu cauți desfătarea, milostenia n-a fost rânduită pentru cei ce o primesc, ci pentru cei ce dau. Bucuria dărniciei vine numai când dăm. O carte veche scrie, norul, deși dă numai apă, bucură pe toată lumea, pe când acela care e veșnic cu mâna întinsă nu poate fi primit cu plăcere, chiar dacă e un prieten este mai ferice să dai decât să primești. Ca să dai, trebuie să ai. Ca să ai, trebuie să muncești. Noi, credincioșii Domnului Isus suntem rânduiți ca să împărțim darurile lui Dumnezeu semenilor noștri, frați și nefrați. Dar pentru a putea face această slujbă, trebuie să muncim și cu brațele trupului și cu Duhul, ca să strângem atât bunuri fizice cât și bunuri duhovnicești și astfel să facem bine tuturor oamenilor, dar mai întâi, fraților în credință. Fără muncă nu se nasc valori. A fi creștin înseamnă a fi harnic în vederea înmulțirii talentului primit de la Domnul Isus. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor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 Noi laudă adusă Lui Dumnezeu din cer, De Lui de plin aprinsă Din ziul adevăr. Adevărul-i temelia Cu răbia bucură, și armonia peste tot. Din ființa lui tâșmită, Orice față e simțită Și primită, și primită De stăpânul Savaor. Noi cântec de mărit,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 Orice faptă e simțită și primită și primită de pânul Sava Văr. Nu-i dreaptă în închinarea ce-o lui Dumnezeu, de mare Adevăr Adevărul-i temelia, curăția, bucuria și armonia peste tot. Din ființa lui țâșnită, orice faptă e simțită și trimită și primită. Și primită. De stăpânul ta